Det ved jeg ikke en skid om, men heldigvis har jeg allieret mig med Iben Bjørnsson, som er koldkrigshistoriker. Er det ikke rigtigt? Jo, det er det. Ej, fedt. Og så er du jo også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks national lexikon. Hej Iben, og velkommen til. Tak skal du have. Nå, Iben, jeg har jo det her problem. Jeg skal have lavet en fremlæggelse om mm -hmm. den kolde krig, mm -hmm. og du, du er simpelthen nødt til at hjælpe mig. Ja. Tror du, du kan det i dag? Ja, det tror jeg godt. Det tror jeg nemlig også. Så prøv at spørge dig fuldstændig overfladisk nu. Mm -hmm. Hvad er den kolde krig? Den kolde krig er det, vi kalder perioden fra ca. 1945, hvor 2. verdenskrig sluttede, og så til ca. 1991, hvor det, der hed Sovjetunionen, brød sammen. Og Sovjetunionen øh, må jeg nok heller lige få på plads, fordi... Ja. Det var en ret vigtig faktor i den kolde krig. Ja. Øh, Sovjetunionen bestod af Rusland og en række af de lande, der nu ligger sådan øh, i, i Ruslands grænseland. Blandt andet Ukraine, okay. øh, de baltiske ja. lande, Estland, Letland, Litauen. Det var sådan en samling af stater, ledt af Rusland, øh, som var under kommunisme, eller som prøvede at virkelig gøre øh, kommunismen. Det gik ikke specielt godt. Ja. Men, men det er den, den periode, og den kolde krig, vil jeg sige, det var jo sådan en konkurrence på, primært på tre fronter. Ja. Det var militært, og det var økonomisk, og så var det sådan ideologisk kulturelt. Ja. Og der kæmpede øh, Sovjetunionen og Sovjetunionens allierede i Østeuropa, øh, udkæmpede sådan en kamp mod Vesten og ja. NATO, øh, lidt andet af USA og Vesteuropa, om simpelthen at være de bedste på de her øh, tre, tre fronter. Altså klare sig bedst økonomisk, klare sig bedst militært. Og i virkeligheden også have det, det bedste samfund, så, den bedste ideologi. Ja, så det, det vil altså sige, at øh, dem, der har flest penge, er det, ja, det? Dem, ja. der har flest penge øh, til at bruge og de her ja, Mest velstand. Mest velstand. Og så dem, der har altså, flest mennesker til at kæmpe, eller hvad? Og militært fartøj og køretøj. Alt ja, sådan noget. Mest fancy våben. Det vil jeg sige. Fancy våben, ja. Ja, altså den kolde krig, var virkelig driver af våbenteknologi. Og al den teknologi, du har i din mobiltelefon i dag, det er sådan set udspringer af teknologi udviklet med militært formål øh, under den kolde Nå. krig. Du har rumkapløbet, hvor man begynder at sende... Ja. Det var jo noget, man faktisk begyndte på, fordi at så kunne man også sende nogle meget avancerede missiler i kredsløb om jorden og sende et missil afsted og få det til at ramme et hvilket som helst sted på jorden. Så, så det handlede ikke kun om at sådan have flest folk til at kæmpe øh, og flest fly, det gjorde det også, men, men det handlede også om at have den her avancerede teknologi, altså også være førende. Øh, på den teknologiske front. Nej, hvor vildt. Og så er måske det, som jeg kender bedst fra, fra hele det her kolde krig, det er jo netop, som du siger, ideologiske. Ja. Det er kapitalisme mod kommunisme. Er, ja. er det rigtigt? kort sagt. Ja. Øh, og man kan sige, at det er virkelig for simpelt, fordi begge dele, øh, i begge lejre, var der jo rigtig mange ting, som måske ikke levede op til idealerne. Men ja. altså, Vesten stod for den her ja, kapitalistiske, øh, sådan liberale øh, markeds... Og så det her med demokrati, ikke det liberale demokrati. Det var ligesom ja. det, man slog sig op på øh, på Vesten. Og, og i Øst, der var det jo kommunismen, den virkelighed, virkelig gjorde det kommunisme, hvor, hvor folk skulle være lige, og ingen skulle lide nød. Øh, og, og der kan man jo sige, øh, øh, på begge sider, øh, der var... Øh, der, der var det, ikke. Det, det var ikke noget, der altid sådan helt levede op til drømmene. Til gengæld så er der jo heller ingen tvivl om, at, at dem, der kom bedst ud af den ideologiske konkurrence, det var jo Vesten. Det er jo Vesten, og, som, ja. og vi kan jo erkende, at vi i dagens Danmark lever et kapitalistisk samfund, eller hvad? Det gør vi. Ja. Øh, og det gør vi faktisk også meget mere, end, end i virkeligheden vi gjorde under den kolde krig. Ja. Øh, fordi der var jo meget, altså da den kolde krig sluttede, der havde man jo den her, nå, men, men øh, øh, vores den det liberale kapitalisme vandt. Øh, og, og, og så gjorde man jo faktisk det, at man, øh, at man privatiserede meget mere, end man havde haft under den kolde krig. Så man kan sige, under den kolde krig, der var der jo også den her den her kommunisme og den her drømmen om, om sådan velfærdssamfundet, den, den, den træk nok også hårdere i især de europæiske lande, ja. hvor man kan sige, at efter at, at Vesten ligesom, øh, vandt denne her konflikt, øh, der gik de vestlige lande jo virkelig over i den. I den helt kapitalistiske lejr. Mm -hmm. øh, og der har vi jo også sådan faktisk set stigende ulighed øh, lige siden. Så man kan sige, at det der forsøg på at holde kommunismen, det, det balancerede måske noget af den, af den mest rå kapitalisme ud. Så kort for overfladisk at opsummere, så er det, at det var altså, den kolde krig er en krig på tre fronter. Økonomisk, teknologisk, militær, militær-teknologisk, ja. Og så var det ideologisk, hvor det var kapitalisme mod kommunisme. Ja, Nå, men altså, du har jo næsten allerede svaret på mit næste spørgsmål. Det er <laughs> ja. helt vildt. Prøv Lige netop med den her kolde krigs historie. Altså, hvordan opstod den kolde krig? Jamen, øh, den kolde krig, der er jo nogen, der siger, at den allerede opstod i 1917, da Sovjetunionen blev til. Ja. Øh, der var en revolution i Rusland, og så dannede man øh, Sovjetunionen. De fleste sætter den efter 1945, øh, fordi at... Det, som virkelig markerede den kolde krig, og det er også derfor, det hedder den kolde krig. Ja. Det var fordi, de her to, man havde de her to konkurrerende blokke, men de gik jo aldrig i krig med hinanden. Ja. Grunden til, at de aldrig gik i krig med hinanden, det var, at man jo havde opfundet øh, i mellemtiden atombomben. Og en atomkrig, tænkte man, og det gør man jo nok stadig, ville simpelthen være så alt ødelæggende at det måtte for enhver pris ikke ske. Ja, ja altså jeg glemmer ikke, at, at man ofte sagde, at man havde atomvåben nok til at ødelægge jorden 700 gange, eller hvad ja, Altså fuldstændig sådan latterlige arsenaler. Ja. Af, nu talte vi om, hvem har flest våben. Altså, ja. det var der jo helt klart, hvem har flest atomsprænghuder, ikke? Ja. Øh, og, og hvor store kan de være, og hvor meget kan de ødelægge? Øh, og, og derfor så var der jo sådan en bevidsthed i virkeligheden fra, fra begge sider om, at vi kan ikke vi kan ikke gå rigtigt i krig, mm. fordi så er der en fare for, at det eskalerer til atomkrig, mm. og, så, og så kan det hele være lige meget mm. øh, i, i bund og grund. Og det er derfor, man kalder det den kolde krig, fordi den, den kunne og måtte ikke blive varm. Ja. Øh, så, så denne her konflikt blev jo aldrig, aldrig militær. Øh, der er der var noget med afstanden? Nu, nu er jeg bare nysgerrig. Er det ja. noget med afstanden? Altså, fordi Rusland ligger sådan, der, så langt væk, og, mm -hmm. og USA ligger så langt væk. Er det derfor, at de ikke rigtig kunne altså, slås? Nej, altså de, de, øh, øh, øh, i starten, der, der øh, kan man sige, der skulle man måske flyve lidt længere, men i virkeligheden så gik skillelinjen jo også ned gennem Europa, mm. øh, og, og der ville de jo sagtens kunne slås, øh, og så som jeg sagde, så op, altså man opfandt jo de her missiler, øh, som i virkeligheden kunne øh, ligesom gå i kredsløb om jorden, og så rejse et stykke vej, den vej, og så, og så kom ned igen, øh, så man havde sådan set missilsystemer, der kunne affyres, fra et hvilket som helst sted på kloden, og ramme et hvilket som helst sted på, på yeah. Altså andet sted på kloden. Det er det, der hedder ballistiske missiler. Oh. Fordi de går ind i sådan en ballistisk bane omkring jorden. Men, men det, der ligesom markerer den kolde krig, og grunden til, at man siger, at det er fra 1945, yeah. det er jo, at den første atombombe bliver sprængt i 1945. USA smider jo, slutter jo 2. verdenskrig ved at smide to atombomber over. Hiroshima og Nagasaki, to byer i Japan. Øhm, og i 1949, der indhenter Sovjetunionen dem så. Altså, de har jo hele tiden været konkurrenter. Ja, ja. Men i 1949, der kommer man så ind i den her tilstand, hvor nu har de begge to atomvåben. Mm. Øh, og så holder de hinanden i skak på den måde. Man kaldte det også for terrorbalancen. Det er jo faktisk meget uhy uhyggeligt ord. Ja, det lyder jo vildt uhyggeligt. Ja, altså terrorbalancen. Det her ja. med, når jamen, hvis, hvis du affyrer sådan et missil mod mig, så har jeg lige præcis tid nok til at nå at trykke på min knap. Også 50... Og så kan vi udslette hinanden. Ja. Øh... Men er det så ikke på en måde en god ting, at der var atomvåben? Fordi, du, som du selv siger, det, det er jo en balance. Det var der mange, der synes. Ja. Altså, og det er jo noget, man diskuterer sådan set øh, den dag i dag. Der var mange, der synes, jamen det er faktisk atomvåbnene der redder os. Ja. Fordi det er dem, der, der holder os fra at gå i krig. Øh, og, og hvis du trækker sådan en parallel til i dag, øh, altså, så er der jo også det her med, at man taler om, at, at nu fører Rusland krig i Ukraine, og NATO hjælper sådan lidt, øh, hvad skal man sige, med, med materiel og, og penge. Men, men, men NATO går ikke selv ind i Ukraine. Mm. Fordi man faktisk stadig har den her, jamen, Jamen NATO og Rusland kan ikke komme i en direkte konfrontation, fordi så har vi så er vi tilbage til den her øh, i virkeligheden atomafskrækkelsen. Det er jo det ja. man kaldte det, altså afskrækkelsen. At det her det er så det her det er så skrækkeligt og farligt, at det afholder os fra at gå i krig med hinanden. Men de bruger det også lidt stadig i dag, er det ikke rigtigt? I den her afskrækkelse. Fordi jo. nu i med Ukrainekrigen så har jeg i hvert fald læst at Rusland, de også siger at nu går vi ud af atomaftaler og alt sådan noget for at sende signaler om at vi har stadig at rum. Jo, det gør de. Altså, det, det bliver jo stadig brugt sådan diplomatisk. Mm. Øhm, samtidig, nu skal jeg selvfølgelig passe på, øh, hvad jeg siger, fordi det, altså, Rusland har jo øh, før vist sig at og lige pludselig tage nogle beslutninger, som ingen rigtig forstår. Men altså, ideen bag terrorbalancen eller afskrækkelsen, det er mm. jo, at, at begge parter afholder sig fra det. Mm. Øh, og på den måde, så kan man jo så sige, at jo, på den måde kan kan atomvåben måske være meget fine, hvis de holder noget i skak. Men der er jo også bare altid den der risiko for, at, at noget går galt ved en fejl, eller en fejltolkning, mm. eller en uheld. Mm. Øh, så det er jo en, man kan sige, det er en farlig, det er en farlig stabilisator at have. Ja. Og med det, så synes jeg, vi skal gå videre. Yes. Men øh, prøv at øh, hvad er så det store vindepunkt i hvert fald for dig med det her koldkris? Altså, jeg vil sige, det, det som sådan... Øh, altså, den kolde krig har jo sådan nogle højdepunkter og nogle, sådan nogle øh, virkelig mm. øh, famøse, øh, famøse punkter. Øh, et, et af dem, det er jo Kuba-krisen. Øh, det foregår i 1962. Øh, det har jeg i hvert fald hørt om. Ja, og det handler jo om, at Sovjetunionen har placeret nogle øh, raketter nogle missiler på Kuba, Øh, som så faktisk kan nå mål i USA. Øh, ja. Og det bliver amerikanerne vældig sure over, og, og, og fjerner, eller kræver, at, at Sovjetunionen skal fjerne de her missiler. Men kunne man ikke ramme over det hele? I den? Det, det, der er sådan lidt... Øh, øh, der er noget teknologisk udvikling her. Cuba-krisen. det er i starten af 60'erne. Ja. Øh, og, og de her ballistiske missiler, øh, de, de er først klar lidt senere i løbet af 60'erne. Øh, så... Øh, indtil da, der måtte man benytte sig sådan af baser, mm. øh, tredje sten, ligesom USA havde jo en base øh, i Grønland, ja. har det sådan set lidt stadig, ja. øh, og det var jo også, fordi Grønland var sådan en tredje sten på vej over, øh, så der måtte man ligesom have nogle mellemstationer, USA havde jo også øh, raketter og missiler øh, placeret i Tyrkiet, som lå lige ved siden af, af Sovjetunionen, mm. så på den måde, så, så benyttede man sig af de her øh, tredje sten, og, og der havde øh, Sovjetunionen så lavede sådan en på Cuba, øh, tæt på USA, og, og det, det fjernede, eller det krævede USA så, at de skulle fjerne, og der var sådan et showdown der på, på 13 dage, hvor man ligesom var, i, var fastlåst, altså forhandlingerne var fastlåst, og hvor øh, folk jo var faktisk ægte bange for, at nu skulle den her altødelæggende atomkrig komme. eskalere. Og, og det man også tilskriver Cuba-krisen, det er jo, at, at hvad skal man sige, ledere i begge lande, Både USA og Sovjetunionen ligesom stirrede ind i denne her mm. katastrofe og faktisk holdt sig tilbage. Øh, og og Cuba-krisen blev jo efterfuldt af en periode med afspænding, hvor man simpelthen ligesom sagde, okay venner, der kom vi så tæt på, øh, at, at det, det her, det den her situation kan vi ikke stå i igen. Nej, nej. Vi er nødt til at begynde at tale sammen. Øh, og det indvarslede sådan en periode med afspænding, hvor man blandt andet fik lavet og fik underskrevet mange af de her atomaftaler, som man nu er i gang med at trække sig ud af. Øh, det, det, var sådan, altså det var sådan det store, øh, det dramatiske højdepunkt. Ja, det dramatiske højdepunkt. Øh, Så Kuba-krisen ligger inde i den kolde krigs historie? Ja, jeg vil sige, øh, det er sådan det mest måske det symbolske det er opførelsen af Berlinmuren i, i 19, øh, 1961, man kan sige, at Berlin mm. var jo delt i to, altså en østlig ja. og en vestlig del. Ja. Øh, det kan vi som om huske. Berlinmurens fald, er det det, du tænker på? Ja, man byggede den jo først, før den kunne blive reddet ned. Det er og rigtigt. Man byggede den der i 1961, og den blev bare sådan det her meget, meget synlige symbol på, at, at verden var opdelt, eller verden, Europa var opdelt, øh, og... og og, og var det sådan meget synligt, og man talte om, at der, der gik et jerntæppe ned gennem Europa. Mm. Ikke? Og, yeah. og muren var jo sådan en meget synlig del af det her jerntæppe. Øh, og dermed også, da den så faldt, øh, det gjorde den jo allerede i 89. Og der er jo også nogen, der mener, at den kolde krig sluttede der. Det er sådan lidt, hvad man, men da den så faldt, øh, der var der jo også virkelig, altså symbolikken i det var simpelthen ikke til at komme udenom. Og det satte jo også, altså fra dag af, der var det bare sådan en snebold, der blev større og større rullet ned ad skråningen til at Sovjetunionen så faldt sammen, faktisk, sammen. I, uh, i 1991. Så Berlinmuren var med til faktisk at uh, få Sovjetunionen til at falde sammen, kan man sige det? Berlinmurens fald var. Ja, Berlinmurens fald. Ja. Hvorfor er det vigtigt at lære om den kolde krig? Hvorfor skal jeg det, øh, Det skal du af mange årsager. Øh, blandt andet så skal du jo, øh, som jeg sagde før, så skal du vide, øh, hvor hvor teknologien i din telefon kommer fra. Ja. Øh, vi har jo sådan en idé om, at øh, en øh, teknologi, det er sådan noget med Silicon Valley og private initiativ og tech-opstart og sådan noget. Nej, nej. Det er statsligt finansieret militær forskning, øh, der har drevet rigtig meget af den. Altså, det er jo guld til min fremlæggelse, det der, du siger. Det er jo et creme kramt Det er jeg glad for, at du siger. Øhm, hvad hedder det? Øh, så skal du også lære noget, fordi og det er meget vigtigt for mig at sige. At vi står ikke med en ny kold krig. Altså der, der, der er for mange ting, der har ændret. Men der er jo også nogle genganger. Der er nogle genganger i måden, vi ser på hinanden på i Vesten og Rusland. Mm. Øh, der er nogle genganger, nu har vi talt om det der med atomafskrækkelsen og, og begyndt at true med sine atomvåben og sådan noget. Mm. Øh, der er jo faktisk også nogle genganger i, i øh, russisk hvad skal man sige, strategisk og militær tænkning, hvor man kan sige, at hvad. Når man sådan skal prøve at analysere og finde ud af, hvad, mm. er, det, hvad er det, der foregår i Ukraine, øh, hvad er det russerne laver, at, at der kan man sådan set godt tage de, tage de lidt længere briller på. Øhm, og se de tendenser, der har, ja. har været. Og så er der jo også sådan nogle ting, som i virkeligheden ikke er nye. Altså øh, øh, for tiden kørte der jo på DR, den her øh, dokumentar, spionage, ikke? russisk spionage mm, mm. fra fisketrålere og påvirkningsagenter og sådan noget. Ja. Alt sammen sket før. Ja. Altså, der, der er ikke noget af det, der er nyt. Nej. Øh, det samme med det her, øh, med, med fake news og propaganda og misinformation og, og, og hele det her cognitive warfare, altså, hvor man ligesom fører krig mod folks sind, ikke? Mm. Øh, altså, der er jo også, teknologierne er nye, men indholdet er også det samme. Altså, det, det er også det, det, er det samme, man prøver på. Øh, så på den måde mener jeg, at, at i virkeligheden, ved at kigge tilbage og studere den kolde krig, der, der kan man bedre forstå rigtig mange af de ting, der stadig foregår i dag. Hvad er de tre vigtigste ting, jeg så skal have med i min fremlæggelse om den kolde krig? Jeg bliver jo nødt til at tage det med med teknologi. Det er jo, ja, det, det er jo fedt. Det synes jeg faktisk. Hvad med de to andre? Øhm er det kuba måske? Nej, jeg vil nok i virkeligheden øh, sådan dele det op, øh, ligesom jeg gjorde. Altså, der, er, der er det økonomiske, ja. øh, der er det øh, teknisk militære og så er der det ideologiske. Øh, og nu sagde du jo lige selv, den, den militære teknologi. Øh, så er der øh, det, det økonomiske, fordi meget af det som sådan, hvad skal man sige, drev. Øh, især USA's ageren øh, i den kolde krig, som man kan se stadig driver dem i den, den økonomiske konkurrence, den er jo nu med Kina. Ja. Men altså USA vil jo vældig gerne have øh, ligesom Hele verden, som sin, øh, som, som Nej, øh, hele verden som det her... Centrum? Nej, hele verden som det her. Det var jo deres sådan, øh, aspiration under den kolde krig. Ja. Hele verden skulle være det her øh, handelsområde, ikke? den her økonomiske øh, øh, legeplads øh, nærmest, og, og, og man, man skulle sådan øh, have den her globale økonomi. Og det, og det har vi jo også nu. Øh, og, og, og når når USA sådan kigger så meget på Kina nu, så der er selvfølgelig nogle militære ting, men der er jo også det her med, at Kina er en, en kæmpe økonomisk øh, konkurrent, mm. og, og jo bliver større og større økonomisk øh, i, i for eksempel i Afrika og andre steder i det globale side, og det, og det skræmmer USA, og, og der er vi i virkeligheden tilbage til den der... USA's ønske om, øh, øh, nu kommer jeg med et lidt langt ord, men, men øh, økonomisk hegemoni, altså ja. overmagt, ikke? Okay, ja, det var et spansk øh, ord. Ja, og, <dø book playing> og, og, og den, øh, hvad skal man sige, den søen begyndte de sådan set på under den kolde krig, og den, og den er de jo stadig i gang med. Så I, hvis jeg skulle lave en fremlæggelse om den kolde krig, så skulle vi snakke lidt om den her militærteknologi, ja. som har haft påvirkning på os i dag. Mm -hmm. Så skal vi snakke lidt om det økonomiske aspekt, altså hvad øh, USA gerne vil opnå øh, mm -hmm. pengemæssigt. Yeah. Og så skal vi kigge på den sidste ideologisk. Hvordan, øh, hvordan skal jeg få den til? Ja, yeah, øh, hvordan skal du det? Yeah. Jeg synes, der er jo mange af de øh, især fjendebilleder øh, og misforståelser, der går igen fra den kolde krig. Vi altså... synes jo alle sammen, kommunisterne er de onde. Og... Ja, øh, øh, og, og det er jo sådan den meget forsimplede version, og på mm. samme måde, så kan man jo også høre, altså når man hører Putin tale om Vesten, det er jo også en, en meget sådan, øh, meget hadsk øh, og, og forsimplede version, synes vi jo nok. Øh, samtidig så, så øh, øh, taler vi jo også nogle gange på, øh, om Rusland på sådan en meget forsimplet måde, Ruserne, mm. russerne de er sådan og sådan, ja. øh, og selvom det jo ikke længere er denne her, Øh, hvad skal man sige, kappestrid mellem kapitalisme og kommunisme, den har kapitalismen vundet. Øh, så er der jo noget i det her med, øh, med fjendebilleder, og hvordan vi ser på hinanden, og i virkeligheden måske også, hvordan vi går forbi hinanden, øh, når vi er sådan... Øh, er ikke sådan. Nogen og gode. Det er da jo sjældent. Altså, øh, så er der lige typer som Hitler, ikke, hvor man jo. kan sige, okay, det, det, der, det, er svært, det, det er svært at finde noget godt ja. ved ham, men altså... Øh, men det, det, det, det, det sidste, man kan tage med fra den kolde krig, det er jo også, at den er ufattelig kompliceret. For du vil kunne finde folk, der siger, jo, der var under og gode. Mm. Vi var gode, og de var onde. Øh, nu, nu, altså, Men det er jo det ideologiske aspekt. Det er nemlig det ideologiske aspekt. Og, og det lever jo videre på andre måder, vil jeg sige. Mm. Og, og det lever også videre, når vi kigger tilbage på den kolde krig. Mm. Øh, der, det, der er jo stadig folk, der skændes om, hvordan det skal tolkes i dag. Ja. Yeah.